Ime oci i sin i sv. duha Velika čast, braće i sestri, Veliki blagoslov Za sve nas Koji smo se večera sabrali U ovom hramu I za sve one Koji se večera sabraše U svim hramovima Svete blagoslovne crkve Velika čast i veliki blagoslov da se okupimo oko ovog svetog praznika i oko one koji u ovom prazniku na poseban način zaista poseban proslavljaju. Veliki dan i velika svešanost i ne samo na zemlju, nego i na nebesinu. Jer da nije nje koju večeras prosvarno. Radost nebesa ne bi bila potpuna i takva potpuna bila bi vječno odvojena od teške duge, teške čomotinje i teške muke onih na zemlju. Nebo i zemlja bi bili odvojena, da nije bilo one koja je svojom cudesnom ličnošću, zaista cudesnom, i da nije duha svetoga si kroz neuhvatljivom ličnošću sjedinila nebo i zemlja. Kako je to snaga, braće i sesto? Kakva je to širina, kakva je to sila da žena u ljudskoj prirodi premosti okroman jaz između neba i zemlje, da bude svoje vrsta most između Boga i ljudi, između neba i zemlje zaista velika snaga i velika svetost. Jer da nije nje bio braće i sestre, ne bi i nas bio. I zbog toga svaki čovjek, ama baš svaki, od Adama pa onog koji se poslednji bude Rodio dužnje da proслав na majpu poz. Sva ki on najajpoji se rodil. Dužnje da mu znosi nepre samo s sloслов je onoj, koja moje nadu rod. koja mu je спасite do koja je vodila plod od kojeg se hrane vjerni i hraneći se njime sticu vječni život i vječnu radost. Zbog toga, bratvi i sese, velika je prilika da se danas, na današnji praznik, svi popravimo. A svi ima da se popravljamo, jer malo ko od nas prinosi blagodarnost majci Božjoj u onoj meri u kojoj ona to zaslužuje. Ili bode reći, majci Božjoj se najmanja blagodarnost prinosi u crkvi Božjoj. Zvuči nekako cudesno, neopično, ali je istinito. najku Božiju vrlo malo poštujemo. Čak i gospode kad krenemo da poštujemo, Boga da poštujemo, često pravimo jednu strašku grešu. A to je da njemu pokušamo da priđemo preskačujući po onu Zahvaljujući kojoj smo Uspjeli Bogu da se približi I to je izraz Velikog svjetiva I velike Neblagodarnost I velikog neznanja Jer zaista Svaki čovjek Koji ne zna Koji ne razumije koji nije srcem osjetio i doživio da bez presvete bogorodice ni Boga nema za njega on prosto ne može da slavi gospod ne može da mu se prebliži i vjerujemo da gospod naš Isus Hristos koji se polapotio od duha svetog i marije djeve Duhom svetim privodeći te sve, a kroz sebe odslu nebeskom ne može, a da zaobjeđe nevjestu svoju. Kako može Duh sveti, braći svesti, kojim crkva diše i kojim svaki pravoslavni hrišćan ako jeste pravoslavni hrišćan im diše, kako je moguće da Preskočiite da za namalii i bitnost presvete bogorodica. Zbog toga jedno da kažemo prevo recizznu objeježje pravoslavne pobožnosti, odnosno pravoslavne духовnosti, a to je духовnost pokreta na d dukom sveti. pogleda se i je pogoćte lovji odnosom prema presvjatoj bogovodici jer дух sveti ne može da napraviti u gršu da te privede Bogu van, izvan ili bez presvjate bogovodici zbog toga svi praznici od suštinske važnosti za naše spasenje to jeste koje praznujemo kroz te praznike oni od najveće važnosti da kažemo od presudnog značaja za tvoje sposenje za tvoju vječnost jesu pjesno povezani sa ličnošću presvete bogorodicama ili, ako ćemo još preciznije, njenom svetom, utrobom, širom od nebesa, ako krejemo od blagovieski, brati i svesi. To je trenutak naših spasenja, to je početak naših spasenja. Gde je do njegu došao? Gde je došao do tej eksplozije života u ljudskoj prirodi? jer učio jutro jer u naći jutro bi jeste sigurno ako nam je svjes makar toliko pravoslavna da tražimo naći jutro jer ako ne tražimo tu utrobu onda mi više nismo pravoslavni nego pripadamo nekoj novoj sekti i nekom novom jehetickom vjerovanju Jer pravoslavni Krišnji mora da traži utropu djeve, jer su proroci najavljivali da će djeva začeti. I moramo da je tražiti. A gdje je nalazio u bracu i sestre, nalazimo je u presvjetoj bogolodici, utropu koju Bog izabra, da se u njoj ovapoti i postane dijete i da postane čovjek da se sjedini sa ljudskom prirodom kao Bog i od tog trenutka brađe i sestre, obratimo dobro pažnje vrijeme se sjedinilo se vjetnošć neskonacni prostor smjestio se u utrobi preste Bogovodice nepristupni Bog postao je pristupan i mi pričasni njem velika je to tajna veliki je to događaj zaista veliki do te mjere veliki da čovjek ako ga duhom sveti Opipa. ako ga duhom svetim osjeti, a i događaji, i to treba naglasiti, oni su pojmljivi samo duhom svetim. I nikako druga svića. Ali postoji jedno obilješće, onih koje duh sveti do takve obratne sestre, to govorimo zbog toga da bismo i sebe mogli da preslišamo pogotovo svjetlosti u prazniku. A to je, da onaj pojevatio po naavmu skoec poati Ducha svetov šta se 10vo naзем, Ka i страsni drogađaj se od igraž i drejstvo niko dodama do dana našnjih traje, ucrrvepravvo glavnooj, kad svati, kad dožili do odsrce.njego u. Um, I njegove srce na neki tajanstven način bivaju prikovane i za Boga i za presvetu Bogorodicu. To je kao da kažemo neko novo disanje, to je neko još dubide disanje nego što je ovo od koga nam život zavisi. To je neka prvo dana na mislu, prvo dana nazovimo je duhovno. To je neko osećanje prvo dana nazovimo ga najdublje osećanje koje pogađa i zauzima od prostore prostora ljudskog biću. I jeste namijenjeno za te prostore Jer čovjek koji ne osjeća te događaje i koji svoje osjećanje kroz ljubav ne usmjerava prema akterima tih događaja, on je površan čovjek. A zašto? Zato što najdublje svere ljudskog bića mogu da se aktiviraju i da se projave samo u odnosu Prema Bogu, Trojičnom Bogu, Otcu, Sinu i Svetom Duhu i onoj preko koje se drugo lice Svete Trojice, Sin Boži jedinorodni, ovakvotio da dejstvo Duhe Svetog, a blagovoljenjem, Otce. I tek u tom trenutku i u tom odnosu čovjek počinje da živi, ali da živi svim svojim bićim, A taj život se projavljuje kroz ljubav prema Bogu i prema presletoj Bogorodici. Prostoga, čovjek koji ne voli Boga, ali ovakvog Boga koji je sve uradio zbog tebe, koji ne voli presletu Bogorodicu, on je površan čovjek. I kao takav sve njegovo je površan. Kad pogledamo, brađe i sestre, naš da oličuje život čovjeka koji nema nikakav odnos prema presvete bogorodici ili pogrešan odnos, a vrlo lako je, vjerujte, imati pogrešan odnos prema Majici Bože. Vrlo lako. Čak i u najboljoj namjeg čovjek pogriješi nego, slava Bogu, da nas duh sveti nauči kako da joj prevazimo i kako svoje srce da razvijamo i uspiravamo prema njoj inače bi mi uvijek pogriješili zbog toga brat i sestri ne bi bilo zborega da popušamo sledeće u potrazi za boljem životu za boljim osjećanjem za bolje misle riječi za vječnim životu ne bi bilo zborega da svoje srce i svoj um usmjerimo prema vičnosti presvjate Bogovodice i da ga usmjerimo prema onome koga je ona rodila radi našeg spasenja i radi toga da bi smo mi mogli da sjedinimo se sjedinimo sa Bogom, što je cilj i svrha našeg života. Sve ostao brata i sestre po ovest po obomljivu Varljiv, može da zavrđa, može da se slomi, može da bude potret od tebe, može neko da ti ga ukrade, može moljac da ti pojede to, ili rđu. A Boga, koga primiš u riznice svoga srca, ne može niko da ukrade. I onda imamo situaciju da Bog ostane tvoje najveće blago, tvoja najveća ljubav. Ako ti je Bog ljubav i blago, onda to blago više niko ne može da ti ukrade. Ima još jedno svojstvo ljubavi, a to je da te prenosi tamo gdje je predmet tvoje ljubavi je onaj koga ljubi. A onaj koga ljubimo braci i sestre hodnje sa desne strane Oca nad nebeskim visinom. I zbog toga mrež je a evo ove sada mene mrež mrež je koji ljudi mogu da nam pomognu svojim na da prepoznamo i crkvenu mrezku i frekvenciju crkve, a ta frekvencija jeste frekvencija Duha Svetoga, to jest frekvencija blagodati Božije koja nas uči da ljubimo Boga. Jer preko blagodati Božije kod dejstva Duha Svetoga mi ljubimo Boga, bratvi i sestri. I pogledajte da se gleda Na taj način. Mi premasujemo i prebacujemo i nad i ulazimo sve ono što je ispod prestova Božje. I prebacujemo sa snagom srca, a ogromno su te sposobnosti srca, broći srste, zaista ogromno. Pa i ove mogućnosti koje danas imamo u tim komunikacijama koje su vrlo proste i uprošćavaju čovjeka. Na žalost, danas čovjek, zahvaljujući tim sredstvima komunikacija, vrlo je prost i vrlo, vrlo ograničen u odnosu na ono što mu može biti. Vrlo ograničeno. A sve te veze je stvorio čovjek. I... Vrgo su ograničene i tiče samo komunikacije čovjek, čovjek, zemlja, zemlja, prah, prah, pepeo, pepeo. A ova komunikacija jeste zemlja ne neko, nego nadnebesi, prostor na kome prebiva Bog na kome je presto Boži, na kome se i sa desne strane koga slijedi naše ljubav, ali bi trebalo da je tako, nažalost, vrlo često, nije tako, ali naglasimo da postoji tamo buđnost. Tako da ljubav možemo da dosjegnemo velike visine, brate i sestve, nadnebeske visine. A je to stvarno tako? Je to moguće? Evo praznika, uspemlija presveta Bogorodice, evo i odgovore na to pitanje i potvrde da je tako jest i da je moguće. Presveta Bogorodice, braće i sestre, posle trećeg dana, upravo zahvaljujući njenoj Ogromnoj ljubavi prema Bogu. Kako kaže sveti oci, a među njima naš savremeni svetitelj Silgovan, svetogorac, koji sam, kao i svi svetogoraci, ogromnu ljubav prema majice Božjoj, kaže da kada bi se sabrala ljubav svih svetitelja u jedan zarad. Ona ne bi mogao da se upoređuje, pazite, to su velike riječi Ljubav spih svetitelja da se sebera, to nije mala ljubav, braći i sestre, velika, dolgo često krvnu posvjedočenju Kad bi se sabrala, ne bi mogao da se upoređuje sa ljubavlju, majke, Božije prema sinu i Bogu njenom se je taj odnos da je u djetetu koja je dojela u isto vrijeme se so i Boga koji je stvorio da je potrebno snažan um da se dini te dvije isti, te dvije tajne. Ona, onaj koga drži u lukama, isti onaj koji drži sve. Onaj koga doji svojim dojkama jeste onaj koji sve mu hranu daje. Kako se to čudesna scena I čudesne istine. I zahvaljujući toj silom na ljubav i braću i sestri. Ona je bila vaznesena na sveta nebesa u tirom. To je vrlo važan fakat ovog praznika. Zato što ovaj praznik govori o sili u uubavim preno na Bogu. S tim su je e, ljubav Majte Bože bila do te mene snažna i intenzivna. Za da nju grob prosto nije mogao da zadrži. Ona je bila raznesena sa tijelom ka sinu njenom ljubljem. Ali taj događaj, bratvi sestri, i nas uči, okrabruje i poziva i postiče da i ljubimo Boga da se podvizavamo tim podvigom da ne neprestamo snage srce koje su veliko često rasute po poznakojim mjestima i usmerene prema poznakojim ličnostima i zbog toga nam je srce slabo, nemoćno zbog toga se i osjećamo tako da se slabili braći kako i nećemo Kada je srce otišlo u hiljadu strana i vezalo se za hiljadu nekih sitnih ljubavi, to jest preljubav. Daleko je od one njegove usmjerenosti, od mobilizacije svih srbečnih snaga ka Bogu, svih snaga uma, svih, iz tih snaga želateljnog djeva duši. Sve je to razmrskano, rasparčano, rastuto, u milion pravaca. Šta se covek ne želi? Koliko želja? A svaka želja ti je prostrevna rana, na kojoj izlazi krv srce, to je energija ljubav. Svaka strast, to ti je zabode u srce koji ti neprestano siše krv i uzima snagu koja je trebala da bude usmjerena kroz ljubav prema Bogu. Zbog toga smo proti sestre povijedi duhovno. I zbog toga su nam životi takvi kakvi jesu. A kad bismo Boga ljubili svim srcem svojim kako ih zapovijedio, a kroz zapovijest i rekao da je to moguće koje je zapovjedio znači da je moguće svim srca da voliš Boga a ne ovako kako ga mi je volio deset minuta na mjesec dan kako je to uopšte moguće, a ne moguće ili samo ga volimo ujutro i malo uveče pred spavanjem ili jednom nedelju to ne može tako, braco i sestre to je zabudio Boga treba boljeti svim svojim srcem. E sad nekome je srce manje, jako nekome reći podalu Božijem. Ali svim srca treba Bog da se vodi. I ako do toga dođe, a može da dođe u crkvi, jer crkva je sva napravljena tako da možeš Boga da voliš. Sve u crkvi je naštelovano tako da ti srce preusmjeri da voliš Boga, najviše na svijetu. Da želiš Boga više od svega drugog. Da misliš o Bogu više nego bilo svemu drugom. Sve u celki tako na terenu. Tako da imamo veliku pomoć i podršku Božju i svih svetitela, brat i sest. I ako do toga dođe, onda ćemo i mi, kao što i presta bogovodnicama, Istina, ne u tijelu prije druga evangelisti, nego na dan opšte vaskrsenja, a dušom svakako i prije opšte vaskrsenja, jer duša je ispunjena ljubav prema Bogu, ko iz vasku ispijeva, nema dilema, kuć nema dilemu kada izađe iz stila i kada osjeti okolom na кажу да kaže da je to strašan trenutak kada duši izađe iz stila pogotovo za ono koja je bila zakućana za vrijeme i za prostor to je, kažu sveti oci strašan trenutak strašni zanađenje kada čovjek shvati da je bio prevaran i da se tek sad načinje prišao, a on ne sprema. A duša koja se spremava podvigom ljubavi, ona nema dilema ni da li lijemo ni da li nego tom duhovnom intuicijom, tom sposobnostju srca koje bovi, ono odovisno za kuda. Jer privučeno je braću i sestre ljubavlju i ono ide ka Bogu. Duša je odmah po ishodu iz tijelu smjerena. I uopšte se ne obrče za tijelom, kao što se obrče u duše grešnika, kao što da on je jedva da izađu iz tijela. Najedvite ja da izađu iz tijela i kada izađu iz tijela ne mogu da se odvoje, nego se držaju za postelju i nekakvu nekom strahu, ne smiju da se odvojao do vešeg, jer ne znaju kuda će, sve dok ne dođu angeli, tamo nekde po predanju trećeg dana, i uzmao je i protiv njene volje da je provedu i da je ispitaju i tako ispitanu privedu na poseban sud da se da posebna presuda i da tako čeka i onu konačno da, na dan strašnog suda a duša koja je voljela Bogu i koja ga je snažno voljela ona poslu i shoda i ide lagamo pre nebesi i demoni, bogom mrzci osjećaju snaku i ljubavu toj duši. i ne približavaju se njoj jer nemaju njoj ono što je njima svojstveno, a to je mrznje prema Bogu koja je uvijek projektovana kroz strasti jer strast je tajni izraz mrznje prema Bogu i zbog toga procese se da zavolimo Boga, jer e, valjaćem, kako reći jedan brat nedavno svoje djeci, da počtuje majku Božiju, kaže, e, valjaće vam jednog dana. Divno je to rekao, a taj dan, braći i svesi, to je dan naše smrti. Mnogo važan dan, dan u kome se raspada uparam parčat sve ono što nije vezano za e, nepokolebljivoga gospoda nepokolebljivog u istini u pravi i u ljubavi sve što ne bude građeno na tom ugalnom kamenu u tom trenutku e, ne samo da će da se raspati nego će uteći ispred naših očiju kao neka obmana, kao neka varka, kao neki privik Kao neki sa Sve ono, u što si uvago čita svoj život, sve svoje snage, ono što si ljubio čineći preljubu, to će jednostavno da nestane ispred tebe, kao obmana i kao barne. Zbog toga potrudimo se, evo ovaj praznik, svaki praznik na svoj način, ali u stanju prestu bogovljavi se nem posebno i vrlo od trebste govori o potrebi da se Bog izolobi i da se tako se vlada smrt i da se dušom u kojoj će biti rasplomca na ljubav prema Bogu i zađemo iz ovog tira i da e, tako e, zauzmemo privremene ili posebne pozicije oni koji se ne plaše, nego napotiv sa nekom čežnjom čekaju drugi dolazak Hristo, zašto? Zato da bi se vratili u svoje tijela i zajedno sa tijelima jer i je tijelo treba da naslijedi Carstvo nebesko ušli u zajednicu sve u zajednicu Carstva Božijega i zajednicu ljubavi svih prema Bogu i svih jednih prema drugima i ljubavi Boga prema svima to je tako je divno rekao je savrmeni otac govoreći o raju nebesnom kao jednom povistavom okeanu ljubavi A da bi smo mogli da uplovimo u taj okijan, braći i sestri, neophodno je da sad plivamo, da se sad trudimo, da sad zadobijemo ljubav prema Bogu. A u tom podrigu imamo kao zastupnicu i kao veliku pomoćnicu. A posebno u tom podrigu, jer to treba da znamo, da nam majka Božija, ona je, braći velika zastupica roda ljudskog i velika pomoćnica i brza pomoćnica, ali onima koji Boga draže, njima ona pomaže, i onima koji žele Boga da se vole, ona je non stop na usluzi. Od nas se draže da počne, da projarimo želju, da projarimo dobalu bolju. A gospodi, majka Božja i svi sveći će da nam pomognu u sticanju zubav. To je naš glavni posao i od tako dobro ili lošeg obavljenog posla je i platena na nebesi. I zbog toga praznimo ovaj praznik, trudeći se da Boga zavolimo ako ga volimo još više. Da volimo sa majkom Božijom. Da ga uz pomoć majke Božje. Molimo se majci Bože, braći i sestre, da nam pomogne, da raspromca našu ljubav prema Bogu. A, molimo se majci Bože da sve te moje koje su rasute, da ih saberemo i da ih usmerimo ka Gospodu. I onda će nam biti jasno ko šta smo mi i ko je Bog i ko je presveta Bogovodice jer ličnost Božija i ličnost presveta Bogovodice otkrivaju se u tajni ljubavi samo onaj ko se trudi u tom podvigu može da razumije Bog može da razumije krstno skradanje braće i svesta jer krst je pojava ljubav prema čovjeku i čovjek uzvršajući ljubav prema Bogu ostavuje se u noci i to je već ovdje e, život na nebesima to je već ovdje projela carstvo Božijeg u tvom srcu neke da gospodmo vidi vam ona koja ga je najviše volja ona koja ga i sad najviše volja One koja i sad voli, one koji vole njenoga sinu, njeni molitvama da nam da ljubav prema Bogu, a samim tim i ljubav i poštovanje i blagodarenje prema njoj koja nam je Boga rodila. Amin Bože dajte.